Så kig dig over skulderen, For i de fjerne høres oprøret skulderen. Mærker du sandhedens time Nærmer sig nærmere, nærmere, nærmere Kære panser løb og duk dig Og vi har spæret hver en eneste flugtvej Mærker du hævnens time Nærmer sig nærmere, nærmere, nærmere, nærmere. Våler op igen, se nogen dagen Det nyt under solen, endnu en sag til De fyr er blevet skambelt og slået han så 23 timer, den mad har han fået Det daglig dag, det vi kalder en rastag Det ingen mister deres job, det er et dunk resultat Man kan protestere glad af alt hvad man vil Det nytter ikke en skid andre midler mod sætter Kære panser, kig dig over skulderen, For i det fjerne høres og brøres Mærker du sandhedens time Nærmer sig nærmere, nærmere, nærmere Her panser og løber og du dig For vi har spæret hver en eneste flugtvej Mærker du hævnens time Nærmer sig nærmere, nærmere, nærmere Og hver dag der går vi hedder større og større Flere flere hopper på at bjerne dør Det blør i renten af skændeligt Folk ingen tillid til det danske politi Den folk ræsser op og stridt Kære pensere, kig dig over skulderen For i det fjerne høres oprøres buldre Mærker du sandhedens time Nærmer sig nærmere, nærmere, og nærmere Kære pensere, løb og dug Mærker du hævnens time Nærmer sig nærmere, nærmere, nærmere Det skulle utroligt, hvad de kan bilde politikerne ind Piver og spare kamera til forlænsket over gevin Kan man være så blind? Er alle blevet ligeså stortilt som Søren Pind? Men tro ikke Bibelen? For du vil smadre din kæld, så altså sagen i egen hånd og råbe for slind Måske kan så GDS ikke med tulipaner Men kære skop vanille kaster og se i mun. Så kig dig over skuldren For i det fjerne høres oprøres mærk Mærker du sandhedens time Nærmer sig nærmere, nærmere, nærmere Kære panser, løb og dug dig For vi har spært hver en eneste flugtvej Mærker du hævnen time Nærmer sig nærmere, nærmere, nærmere, nærmere